Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 20 Știam că există contrabandiști, dar credeam că după cucerirea Algerului și după nimicirea regenței, nu mai există pirați decât în romanele lui Cooper și ale capitanului Mariat. Ei, excelența voastră se înșeală! Există pirați, după cum există și bandiții despre care se crede că au fost nimiciți de Papa Leon al XII-lea și opresc totuși călătorii chiar lângă porțile Romei. N-ați auzit acum vreo șase luni că trimisul Franței pe lângă Sfântul Scaun a fost jefuit la 500 de pași de veletri? Ba da! Dacă excelența voastră ar locui ca noi la Livorno... Ar auzit din când în când spunându-se că o corăbioară încărcată de mărfuri sau un frumos iachte englezesc, care era așteptat la Bastia, la Portoferaio sau la Civita Vechia, n-a mai sosit, că nu se știe ce s-a mai întâmplat cu el și că, fără îndoială, s-o fi sfârmat de stânci. Stâncile pe care le-a întâlnit nu sunt altceva decât vreo joasă și îngustă, cu șase sau opt oameni în ea, care l-au surprins și l-au jefuit într-o noapte întunecată și furtunoasă pe lângă vreo insulă sălbatică și pustie, așa cum tâlharii opresc și jefuiesc vreo diligență la marginea pădurii. Totuși, vorbi Franz, stând tolănit pe fundul luntrei, de ce nu se plâng cei cărora li se întâmplă astfel de accidente și de ce nu cer răspunderea guvernului francez, sard sau toscan împotriva piraților? De ce?" zâmbige Tano. Da, de ce?" Pentru că mai întâi se transportă de pe corabie sau de pe iaht pe luntre tot ce merită să fie luat. Apoi se leagă echipajului mâinile, i se prinde de gât fiecărui om câte ochiulea de douăzeci și patru, se face o spărtură mare cât un butoi în peretele vasului capturat, se trece pe punte, se închid chepe în gurile și se trece din nou în luntre." Peste zece minute, corabia începe să se vaite și să geamă, apoi încetul cu încetul se scufundă. Mai întâi intră la apă o parte, apoi cealaltă. După asta se ridică și cade iar cufundându-se tot mai mult. Deodată se aude un zgomot ca o bubuitură de tun. Asta înseamnă că aerul a spart puntea. Atunci corabia se zbate ca un necat care luptă să scape, îngreunându-se cu fiecare mișcare. Peste puțină vreme, apa, prea înghesuită în încăper, nește prin crăpături, asemenea unor coloane lichide pe care le-ar arunca prin nări vreo balenă uriașă. În sfârșit, corabia scoate un ultim vait, se mai răsucește odată pentru ultima oară, și se prăbușește spintecând în prăpastie un vârteșcât toate zilele, care se răsucește o clipă, se potolește încetul cu încetul și se șterge apoi cu totul, astfel că peste cinci minute numai ochiul lui Dumnezeu ar mai putea găsi în fundul mării acestei aliniștite corabia dispărută. Acum, înțelegeți de ce navele nu se mai reîntorc în porturi și de ce echipajele nu se plâng? Adăugă zâmbind patronul. Dacă Geta nu ar fi povestit toate acestea înainte expediției, pe semne că Franz s-ar fi gândit mai mult înainte de a o face. Dar acum porniseră și ca să dea înapoi, i s-ar fi părut o lașitate. Tânărul era unul dintre oamenii care nu caută primejdii, dar, atunci când ele le ies înainte, le fac față cu un sânge rece de neclintit. Era unul dintre oamenii cu voința liniștită care privesc pericolul ca pe un adversar într-un duel, îi socotesc mișcările, îi cercetează puterea, se domolesc când e vorba să se odihnească, dar numai atât cât să nu pară lași și, în sfârșit, privesc toate șansele pe care le au și ucid dintr-o singură lovitură. Nu i nimic," spuse el. Am străbătut Sicilia și Calabria, am navigat două luni în arhipelag și n-am zărit niciodată măcar o urmă de bandit sau de pirat. Păi, n-am povestit excelenței sale toate astea ca să-l fac să renunțe, vorbi Getano. M-ați întrebat doar și v-am răspuns, atâta tot. Da, dragă Getano, iar discuția cu Dumnata a fost cât se poate de interesantă. Și pentru că vreau să mă bucur de ea cât mai mult cu putință Haidem la Monte Cristo Între timp, luntrea se apropia cu repeziciune de ținta călătoriei Un vânt proaspăt și puternic umfla pânzele Luntrea înaintea cu șase sau șapte mile pe oră Cu cât înaintau, cu atât insula părea că se înalță Crescând din sânul mării În lumina limpede a murgului se zărea asemenea unor ghiulele într-un arsenal, un morman de stânci îngrămădite unele peste altele, iar printre ele, roșiatice și arbori verzi. Marinarii, deși păreau pe deplin liniștiți, se vedea cât de colo că stau cu ochii în patru și că cercetează cu privirea uriașa oglindă pe care pluteau. Departe se zăreau câteva bărci de pescari, legănându-se cu pânzele lor albe ca niște pescăruși pe crestele valurilor. Mai erau doar vreo mile până la Monte Cristo, când soarele începu să se ascundă pe după Corsica, ai cărei munți se-i în dreapta, profilându-și pe cer întunecata lor dantelărie. Grămada aceasta de stânci asemenea gigantului Adamastor se înălța amenințătoare dinaintea luntrei, răpindu-i soarele care se aurise în partea de sus. Umbra creștea din mare încetul cu încetul, părând că alungă înaintea ei ultima rază a zilei care se stingea. În cele din urmă, raza luminoasă fu împinsă până pe creasta cea mai înaltă unde se opri, semănând o clipă cu tromba învăpăiata unui vulcan. În sfârșit, umbra urcând mereu, năpădi tot mai mult creasta așa cum năpădise și partea de jos a țărmului, iar insula păru un munte cenușiu care se întuneca tot mai mult. Peste o jumătate de ceas se făcu noapte de plină. Din fericire, marinarii se aflau prin meleagurile lor obișnuite și cunoșteau până și cea mai mică a arhipelagului Toscan. Altfel, în mijlocul beznei care învăluia Luntrea, Franț n-ar fi putut rămâne cu desăvârșire liniștit. Corsica dispăruse în întregime și nici insula Monte Cristo nu se mai zărea. Dar marinarii păreau că văd prin întuneric așa cum văd și, iar cârmaciul nu și-o loc. deloc. Se scursese o oră de la apusul soarelui când lui Franții se păru că zărește cam la un sfert de milă spre stânga o formă întunecată. Dar îi fu atât de greu să-și dea seama ce era forma aceea, încât temându-se să nu se facă de râs în fața marinarilor, dacă ar fi luat vreun or drept uscat, tăcu. Pe neașteptate însă, pe țărm se-i o lumină. Pământul putea fi asemuit cu un nor, dar focul nu putea fi luat drept un meteor. ce cu lumina aceea?" întrebă Franț. Sst, e un foc," răspunse patronul. Parcă spuneai că insula e nelocuită." Spuneam că n-are locuitori stabili, dar spuneam de asemenea că e un loc de popas pentru contrabandiști." Și pentru pirați!" Și pentru pirați!" continuă Getano repetând cuvintele lui Franț. De asta am dat ordin să trecem dincolo de insulă, fiindcă, după cum vedeți, focul a rămas în urma noastră." Mie focul mi se pare mai mult un motiv de liniștire decât de îngrijorare," spuse Franț. Oamenii care se tem să fie văzuți n-ar fi aprins un asemenea foc." Asta nu înseamnă nimic." Răspunse Getano Dacă v-ați putea da seama în întunericul ăsta de poziția insulei Ați vedea că focul așa cum este așezat Nu poate fi zărit nici de pe coastă Nici de la Pianoza, ci numai din mijlocul mării Nu cumva îți e teamă ca focul să nu vestească apropierea unor tâlhari? O să trebuiască mai întâi să ne asigurăm Răspunse Getano țintindu și privirea asupra stelei pământești și cum ai să te asiguri? Veți vedea! Getanul se sfătui cu tovară și săi și după o discuție de vreo cinci minute, făcură în tăcere o manevră cu ajutorul căreia cotiră cât ai clipi din ochi. Apoi porniră din nou pe drumul pe care veniseră și la câteva clipe după ce schimbaseră direcția, focul dispăru ascuns de un dâmb. Atunci, când schimbă direcția luntrei, se apropiau văzând cu ochii de insulă și în curând ră la numai 50 de pași de țărm. Getano coborî pânza și luntrea se opri. Toate acestea fusese refăcute în cea mai deplină tăcere. De altfel, de când schimbaseră drumul, nimeni nu mai rostise niciun cuvânt. Fiindcă propusese expediția aceasta, Getano își luase asupra lui toată răspunderea. Cei patru marinari nu-l slăbeau din ochi, pregătindu-și vâslele și fiind totodată gata să văslească din răsputeri, ceea ce, datorită întunericului, n-ar fi fost greu deloc. Franț își cercetă armele cu sângele rece pe care îl cunoaștem. Avea două puști cu câte două focuri și o carabină. Le încărcă, cercete cocoașele și așteptă. În acest timp, patronul își scosese mantaua de ploaie și bluza, își prinsese pantalonii în jurul șalelor și, fiind desculți, nu avut nevoie să-și scoată nici pantofii și nici ciorapii. După ce se văzu în costumul acesta sau, mai bine zis, fără costum, el își duse un deget la buză și le făcu celorlalți să nu scoată nicio șoaptă măcar. Apoi, dându-și drumul în mare, înnotă spre țărm cu atâta grijă, încât ar fi fost cu neputință să se audă cel mai mic zgomot. Numai dâra fosforescentă pe care o făcea notând arăta drumul pe care plutea. Curând dispăru și dâra aceasta. Numai mai încăpea îndoială că nu ajunsese la țărm. Toți cât se găseau în luntre așteptare nemișcați timp de o jumătate de ceas, după care văzură-i vinduse din nou lângă țărm și apropiindu-se de luntre, aceeași dâră luminoasă. Peste o clipă, Getano ajunse la luntre. Ei, ce ai văzut? Întrebară într-un glas, Franz și cei patru marinari. Ce să văd? Contrabandiști spanioli. Numai că sunt și doi bandiți corsicani împreună cu ei. Și ce caută bandiții corsican la un loc cu contrabandiștii spanioli? Ce să caute excelență?" răspunse Getano cu glasul plin de cea mai creștinească milă. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții. De multe ori bandiții sunt nițel încolțiți pe uscat de către un jandarm sau de către carabinieri și atunci dau de o barcă și în barca aceea de va flăcăi de treabă ca noi. Ei vin să ceară găzduire în casa noastră plutitoare." Și nu e cu putință să nu-i ajuți pe niște bieți oameni urmăriți Noi îi primim și, pentru mai multă siguranță, pornim în larg Asta nu ne costă nimic și salvează viața sau măcar libertatea unora dintre semenii noștri Care, atunci când au prilejul, recunosc serviciile făcute Arătându-ne vreun loc potrivit unde să putem debarca mărfurile fără să ne stânjenească nimeni Așa? Fă cu Franț. Va să zică și dumneata ești puțin contrabandist, dragă Getano." Ei, ce să-i faci, excelență?" zâmbi Getano. Facem și noi câte nițel din toate. Trebuie să trăiești." Atunci îi cunoști întrucâtva câtva pe oaspeții de acum ai insulei Monte Cristo?" Oarecum? Noi marinarii suntem ca francmasonii. Ne recunoaștem unii pe alții după anumite semne." Și crezi că putem să debarcăm fără teamă? Sigur că da. Contrabandiștii nu sunt hoți. Dar cei doi bandiți corsicani, continuă Franț, socotind dinainte toate primejdiile care l-ar fi putut aștepta. Ei, doamne, făcu Getano. doar nu-i vina lor că sunt bandiți, e vina stăpânirii. Cum asta? Nici vorbă. Sunt urmăriți fiindcă au luat o piele și nu pentru altceva, ca și cum n-ar fi în firea corsicanului să se răzbune. Ce înțelegi prin a lua o piele? Adică a ucis un om?" întrebă Franț. Înțeleg că a ucis un dușman și asta e cu totul altceva," glăsui patronul. Atunci hai să cerem găzduire contra bandiștilor și bandiților," spuse tânărul. Crezi că au să ne primească?" Fără îndoială că da. Câți sunt cu toții? Patru, excelență. Și cu doi bandiți fac șase. Tocmai câți suntem și noi. Suntem la egalitate dacă domnii aceștia au de gând să ne primească prost și prin urmare vom putea să-i potolim. Așadar mai spun odată. Haidem la Monte Cristo. Bine, excelență, dar ne îngăduiți să mai luăm câteva măsuri de prevedere. Cum să nu, dragul meu? Fii înțelept ca Nestor și prevăzător ca Ulise. Ba, fac mai mult decât să-ți dau voie, te rog chiar. Atunci, liniște, porunci Getano. Toată lumea tăcu. Pentru un om ca Franț care privea lucrurile sub adevărata lor față, situația fără a fi primejdioasă rămânea totuși destul de serioasă. Se găsea în întunericul cel mai adânc, izolat, în mijlocul mării, cu niște marinari care nu-l cunoșteau și n-aveau niciun motiv să-i fie credincioși. Ei știau că în buzunarele lui se pot găsi și câteva mii de franci și îi priviseră de zeci de ori, dacă nu cu invidie, măcar cu multă curiozitate, frumoasele arme. Pe de altă parte... Avea să coboare fără altă pază Decât a oamenilor acestora Pe o insulă care, dacă purta Un nume foarte cucernic Părea în schimb să nu-i făgăduiască Lui Franz din pricina contrabandiștilor Și a bandiților Altă posibilitate decât îi dăduse Lui Crist calvarul Apoi, povestea vaselor Scufundate care ziua îi se păruse Exagerată, acum Noaptea îi se părea demnă de crezare Astfel Găsindu-se între aceste două pericole, poate doar închipuite, el nu-i slăbea din ochi pe marinari și nu lăsa arma din mână. Între timp, marinarii ridicaseră din nou pânzele și porniseră iar pe drumul pe care îl mai străbătuseră în sus și jos. Obișnuindu-se puțin cu întunericul, Franț deosebea colosul de granit căruia luntrea îi dădea o col. Apoi, Trecând din nou de unghiul unei stânci, el văzu focul mai strălucitor decât înainte, iar împrejurul focului zării cinci sau șase inși, tolăniți pe jos. Răsfrângerea văpăilor se întindea peste valuri, până la vreo sută de metri mai departe. Getanu ocoli lumina, ținând totodată luntrea în partea întunecată. Apoi, când ajunse în dreptul focului, se îndreptă spre el și intră cu îndrăzneală în cercul luminos, cântând un cântec pescăresc căruia tovară și săi îi repetau refrenul. La primul cuvânt al cântecului, cei din jurul focului se ridicaseră și se apropiaseră de țărm, cu ochii ațintiți spre luntre, căznindu-se să-și dea seama de forța și de intențiile noilor veniți. Curând însă, ei părură că și-au sfârșit cercetarea și se reîntoarseră, lăsând un singur om de pază și așezându-se din nou în jurul focului la care frigeau o căprioară întreagă. Când Luntrea ajunse la vreo 20 de pași de uscat, omul de pe țărm săltă carabina ca o santinelă care aude o patrulă și strigă, cine e acolo? în dialectul sard. Franț ridică liniștit cocoșul armei. Getano schimbă atunci câteva cuvinte cu omul acela, iar călătorul, deși nu înțelese nimic, își dăduse seama că se vorbea despre el Excelența voastră vrea să-și spună sau vrea să-și tăinuiască numele?" întrebă patronul Numele meu cred că le e cu totul necunoscut. Spune-le numai că sunt francez în călătorie de plăcere," răspunse Franț. Când Getano transmise răspunsul, Santinela îi spuse ceva unuia dintre oamenii așezați la foc, iar acesta, ridicându-se îndată, porni și dispărupe pe după stânci. Se făcută cere. Părea că fiecare își vede de treburile lui. Franț de debarcare, marinarii de pânze, contrabandiștii de căprioară. Dar în mijlocul acestei nepăsări aparente, ei se cercetau unii pe alții. Omul plecat de lângă foc se reîntoarse pe neașteptate din partea opusă a celei în care dispăruse. El îi făcu un semn din cap santinelei care, reîntorcându-se spre noi veniți, se mulțumi doar să rostească aceste cuvinte. Sacomodi Expresia italiană Sacomodi este de netradus. Ea înseamnă în același timp, poftiți, intrați, fiți binevenit, Simțiți-vă ca la dumneavoastră Acasă, sunteți stăpân Și se aseamănă cu fraza Aceea turcească a lui Molier Care lui pe burghezul gentilom Prin mulțimea sensurilor ei Marinarii nu așteptare Să fie poftiți de două ori Din patru lovituri de vâsle Luntre ajunse la țărm Getan o sări primul Și schimbă pe șoptite Câteva cuvinte cu santinela Tovară și săi Coborâră unul după altul Apoi veni în sfârșit rândul lui Franț Tânărul avea o pușcă pe umăr Getan o o ducea pe cealaltă Iar unul dintre marinari îi purta carabina Costumul lui și de artist și de dandy Nu trezi niciun fel de bănuială gazdelor Și, prin urmare, niciun fel de neliniște Luntrea fu priponită pe țărm iar noi veniți înainteară vreo câțiva pași ca să-și caute un loc potrivit pentru popas Dar se vede că direcția în care porniseră nu era pe plac contrabandistului de pază Căci acesta îi strigă lui Getano Nu pe acolo, vă rog Getano îngăimă o scuză și, fără să mai stăruie, înaintă spre partea opusă În timp ce doi dintre marinari se duceau la foc ca să-și aprindă torțele pentru a-și lumina drumul după ce făcură vreo treizeci de pași, noi veniți se opriră pe o mică înălțime împrejmuită de stânci, unde fusese răscobite un fel de lăcașuri asemănătoare micilor gherete în care se stă de paza așezat. De jur prejur, în vine de pământ vegetal, creșteau câțiva stejar pitici și tufedese de mirt. Franț lumină pământul cu o torță și, văzând un maldăr de cenușă, Înțelese că nu era primul care își dăduse seama de bună a locului aceluia și că, pe semne, acolo poposeau de obicei oaspeții nomazi a insulei Monte Cristo. Încordarea îi dispăruse după ce pusese piciorul pe uscat. După ce văzuse purtările, dacă nu prietenești măcar nepăsătoare ale gazdelor, îi pierise îngrijorarea, iar mirosul căprioarei fripte la focul din apropiere îi schimbase grijile în poftă de mâncare. Franț îi șopti câteva cuvinte lui Getano, care fu de părere că, pentru niște oameni ca ei, care aveau un barcă pâine, vin și șase potârnici, precum și un foc la care să le frigă, nimic nu era mai ușor decât să mănânce. De altfel, adăugă el, dacă excelența voastră găsește că aroma căprioarei e prea ispititoare, N-am decât să mă duc și să dau vecinilor noștri două potărnic pentru o halcă din patru pedul lor. Dute, Getano, dute, îl îndemnă Franț, te-ai născut cu spiritul negocierilor în sânge. Între timp, marinarii smulseseră mănunchiuri de buruien, făcuseră snopi de mirți și de crengi vers de stejar și le aprinseseră reușind să ațățe un foc destul de respectabil. Franța aștepta nerăbdător, trăgând pe nări mireasma căprioarei, când patronul se reîntoarse foarte îngrijorat. Ei, ce se aude?" întrebă Franț. Ne-au respins oferta?" Din potrivă," spuse Getano. Șeful căruia i s-a spus că sunteți un tânăr francez, vă poftește să luați masa cu el." Pe semne că șeful trebuie să fie un om civilizat și nu văd de ce l-aș refuza." Cu atât mai mult cu cât aduc și o partea mea de merinde. Nu despre asta e vorba. Are el ce să mănânce mai mult decât îi trebuie chiar, dar vă pune o condiție ciudată pentru a merge la el acasă. Să merg acasă la el? Se miră tânărul. Și a clădit cumva o casă? Nu, no, n-are casă, dar are un adăpost foarte plăcut. Cel puțin așa am auzit. Îl cunoști pe șef? Nu, dar mi s-a vorbit despre el. Lucruri bune sau rele? Și bune și rele. Drace, și ce condiție pune? Să vă lăsați legat la ochi și să nu vă scoateți legătura decât când vă va pofti el însuși să o faceți. Franz se uită cât putu mai adânc în ochii lui Getano ca să-și dea seama ce ascundea propunerea. La naiba!" urma acesta răspunzând parcă gândului lui Franț. Nici vorbă că trebuie să chipzuiți bine." Dumneata, ce-ai face în locul meu?" întrebă tânărul. Eu n-am nimic de pierdut, așa că m-aș duce." Ai primi? Aș primi măcar din curiozitate." Așadar există lucruri curioase de văzut la șeful acesta?" Ascultați!" șopti Getanu. Nu știu dacă e adevărat ceea ce spune Patronul se opri uitându-se dacă nu cumva îl aude vreun străin Ce se spune despre el? Se spune că șeful locuiește într-o grotă Pe lângă care palatul Piti e o nimica toată Ce vis, șopti Franț așezându-se iar jos Nu e deloc vis, continuă patronul, e realitate Cama, cârmaciul de pe San ferdinand a intrat într-o zi acolo și a ieșit uluit, spunând că asemenea comor nu există decât în bazme. Ei, dar știi că spunându-mi lucrurile astea mă faci să cobor în peștera lui Alibaba?" zâmbi Franț. Vă spun și eu ce-am auzit, excelență." Atunci, mă sfătuiești să primesc?" Nu spun asta." Excelența voastră va face cum va crede de cuvință Eu n-aș vrea să dau sfaturi într-un asemenea prilej Franz chipzui câteva clipe Înțelese că omul acela atât de bogat Nu putea să-i dorească răul lui Care abia dacă avea în buzunare vreo câteva mii de franci Și cum la urma urmei nu întrezărea decât o cină excelentă primi. Geta o plecă să ducă răspunsul Totuși, după cum am spus, Franț era prevăzător. De aceea voi să afle cât mai multe amănunte despre ciudata și misterioasa gazdă. Se întoarse deci spre marinarul care în timpul discuției jumulise potârnichile cu seriozitatea unui om mândru de ceea ce face și îl întrebă pe unde au putut veni contrabandiștii, dat fiind că nu se vedeau nici bărci, nici speronare și nici tartane. Nu le duc eu grija de asta, răspunse marinarul. Le știu corabia. E o navă frumoasă? V-aș dori și excelenței voastre una la fel, ca să faceți în conjurul lumii cu ea. Și ce tonaj are? Vreo sută de tone. De altfel e un vas de plăcere, un iacht, cum spune englezii, dar știți, făcut ca să țină piept mării pe orice vreme. Unde a fost construit? Habar n-am cred însă că la Genova Dar cum se poate ca un șef de contrabandiști să cuteze să-și facă în portul Genovei un iaht pentru meseria lui? Păi, eu n-am spus că proprietarul iahtului e contrabandist N-ai spus dumneata, dar mi se pare că a spus-o Getano Getano văzuse echipajul de la distanță, dar încă nu vorbise cu nimeni dacă nu e un șef de contrabandiști, atunci ce e?" Un nobil bogat care călătorește pentru plăcerea lui." haide dade, gândi Franț. Personajul este și mai misterios pentru că povestirile despre el se bat cap în cap. Și cum îl cheamă?" Când îl întreb, răspunde că îl cheamă Simbad Marinarul, dar eu unul nu cred că ăsta să-i fie adevăratul nume." Simbad Marinarul?" Da. Și unde locuiește nobilul acesta? Pe mare. Din ce țară e? Habarnam. L-ai văzut vreodată? De câteva ori. Și ce fel de om e? Excelența voastră o să vadă singur. Unde o să mă primească? Nici vorbă că în palatul subteran despre care v-a pomenit Getano." Și dumneata când ai puposit aici și când ai găsit insula pustie, n-ai avut niciodată curiozitatea să încerci să pătrunzi în palatul fermecat? Ba da, excelență, răspunse marinarul, am încercat chiar de mai multe ori, dar cercetările mele au rămas întotdeauna zadarnice. Am răscolit peștera de la un capăt la altul și n-am găsit nici urmă de ușă. De alt minter se spune că ușa nu se deschide cu cheia, ci cu un cuvânt magic. Ei, atunci iată m-a intrat într-o poveste în o mie și una de nopți, șopti Franț. Excelența sa vă așteaptă, se auzi o voce pe care Franț o recunoscu drept vocea santinelei. Noul venit era întovărășit de doi oameni din echipajul iahtului. Drept orice răspuns... Franț își scoase Batista și i-o întinse celui care îi vorbise. Fără să îi se spună un cuvânt, îi legare ochii cu atâta grijă încât se vedea bine că se tem să nu se vârșească vreo indiscreție. Apoi îl puseră să jure că nu va încerca în niciun fel să-și înlăture legătura. Franț jură. Atunci cei doi oameni îl prinseră fiecare de câte o mână și el porni dus de ei pe urmele santinelei. După vreo treizeci de pași, Franț simțit datorită aromei tot mai puternice a fripturii de căprioară, că treceau din nou prin fața bivoacului. Apoi îl mai duseră vreo cincizeci de pași înaintând, fără îndoială, spre partea unde jetanul nu fusese lăsat să treacă. O preliștea era acum explicabilă. Curând, Franț își dădu seama după schimbarea atmosferei că pătrunsese într-o subterană. Peste câteva clipe de drum, el auzi un trosnet și i se păru că atmosfera se schimbă din nou, devenind călduță și parfumată. În sfârșit, simți sub tălpi un covor des și moale. Călăuzele îl părăsiră. O clipă se făcută cere și Franț auzi o voce spunându-i într-o franzuzească curată, deși cu accent străin. Fiți binevenit în casa mea, domnule!" Vă puteți lua legătura de la ochi. Firește că Franț nu mai așteptă să fie rugat încă o dată. Își ridică Batista și se pomeni față în față cu un bărbat de vreo 38-40 de ani, înveșmântat într-un costum tunisian, adică având un fes roșu cu un ciucure lung de mătase albastră, o vestă de postav negru brodată toată cu aur, pantalon stacoji largi și bufanți, Ghetre de aceeași culoare, brodate cu aur ca și vesta și papuci galbeni. Un șal bogat îi strângea mijlocul și un hanger ascuțit și încovoiat îi atârna la cingătoare. Bărbatul acesta, deși îngrozitor de palid, avea o față deosebit de frumoasă. Ochii îi erau vii și pătrunzători. Nasul drept, aproape în prelungirea frunții, arăta tipul grec în toată frumusețea lui, iar dinții, albi ca perlele, răsăreau lucitor de sub mustața neagră care îi încadra. Dar paloarea lui era cu totul neobișnuită. S-ar fi spus că omul stătuse închis vreme îndelungată într-un mormânt și că nu putuse să-și recapete culoarea celor vii. Fără să fie prea înalt, el era totuși bine legat și, ca toți oamenii din sud, avea mâinile și picioarele mici. Dar ceea ce îl miră pe Franț, care luase drept basm povestirea lui Getano, fu mai ales luxul uimitor al mobilierului. Întreaga încăpere era îmbrăcată în țesături turcești, de culoare cărămizie și bătută cu flori de aur. Într-o firidă se afla un fel de divan, deasupra căruia era prinsă o panoplie de arme arabe, cu teci de argint aurit și cu mânere încărcate de nestemate. În tavan atârna o lampă din sticlă de Veneția, de un format și de o culoare încântătoare, iar pe jos era așternut un covor turcesc în care picioarele se înfundau până la glezne. Perdele grele atârnau și dinaintea ușii prin care intrase Franț și dinaintea unei alte uși care dădea într-o a doua încăpere ce părea la fel de minunat luminată. Gazda îi lăsă o clipă să se mire în timp ce el îl cerceta neslăbindul din ochi. Domnule," îi spuse apoi, vă cer de o mie de ori iertare pentru măsurile de prevedere care vi s-au pretins ca să fiți adus aici." Dar insula rămâne pustie cea mai mare parte a timpului și dacă taina locuinței mele ar fi cunoscută, fără îndoială că la reîntoarcere mi-aș găsi adăpostul într-o stare destul de proastă și asta nu mi-ar fi deloc pe plac, nu fiindcă aș păgubi, ci pentru că n-aș mai avea siguranță că mă pot despărți de restul lumii atunci când vreau." Acum să vă fac să uitați micile neajunsuri, oferindu-vă ceea ce sunt sigur că nu nădăjduiți să găsiți aici, adică o masă bunișoară și un pat destul de bun. Pe cinstea mea că n-aveți de ce să vă scuzați, răspunse Franț. Am văzut că totdeauna se leagă ochii celor care pătrund în palate fermecate. Amintiți-vă numai de Raul din Hugenoții. Și veți vedea că n-am de ce să mă plâng, fiindcă ceea ce văd pare o minunăție din o mie și una de nopți Vai, eu vă voi spune caluculus Dacă aș fi știut că îmi veți face cinstea să veniți la mine, m-aș fi pregătit să vă primesc, dar în sfârșit Așa cum e sihăstria mea, o pun la dispoziția dumneavoastră Așa cum e masa mea, vă ofer cu dragă inimă Ali, e gata masa? Aproape în aceeași clipă perdeaua se ridică și un nubian, negru ca și înveșmântat într-o simplă tunică albă, îi făcu semn stăpânului său că putea trece în sufragerie. Acum, îi spuse lui Franț necunoscutul, nu știu dacă sunteți de părerea mea, dar găsesc că nimic nu e mai stânjenitor decât să rămâi două sau trei ore cu cineva, fără să-i știi numele și fără să-i cunoști titlul. Vă dați seama că respect prea mult legile ospitalității ca să vă cer numele sau titlul dumneavoastră adevărat. Vă rog doar să-mi spuneți un nume oarecare, cu ajutorul căruia să vă pot vorbi. Cât despre mine, ca să vă simțiți bine, am să vă spun că de obicei mi se spune Simbad Marinarul. Iar eu, vorbi Franț. Vă voi spune că, deoarece nu-mi lipsește decât vestita lampă fermecată ca să fiu în situația lui Aladin, nu văd de ce nu m-aș numi până un alta chiar Aladin. Lucrul acesta nu ne va scoate din orientul în care sunt ispitiți să cred că am fost dus prin puterea vreunui duh binefăcător. Atunci, nobile Aladin, spuse ciudatul anfitrion, ați auzit că suntem chemați la masă, nu-i așa? Binevoiți, deci, să vă osteniți intrând în sufragerie. Prea umilul dumneavoastră, servitor, merge înainte ca să vă arate drumul. Și, spunând acestea, Simbad ridică draperia și păși într-adevăr înaintea lui Franț. Franț trecea din uimire în uimire. Masa era pregătită cât se poate de bine. Convingându-se de lucrul acesta important, el se uită în preajmă. Sufrageria era la fel de frumoasă ca și încăperea pe care o părăsise În întregime din marmură cu basoreliefuri antice dintre cele mai prețioase Sala aceasta care era prelungă avea la cele două capete câte o statuie deosebit de frumoasă Purtând fiecare câte un coșuleț pe cap În coșulețe se aflau grămezi de fructe minunate Se aflau acolo Ananaș de Sicilia Rodii de Malaga, portocale din insulele Baleare, piersici din Franța și smochine din Tunis Cât despre cină, ea se compunea dintr-un fazan fript înconjurat cu mierle de corsica Dintr-o pulpă de mistrețe în aspic, dintr-o ociosvârtă de căprioară gătită cu sos Dintr-un calcan minunat și dintr-o langustă uriașă Golurile dintre feluri erau umplute cu farfurioare pline de gustări. Talerele erau de argint, iar farfuriile din porțelan japonez. Franță își frecă ochii ca să se încredințeze că nu visează. Masa era servită numai de ali, care își îndeplinea foarte bine slujba. Oaspetele îl lăudă dinaintea gazdei sale. Da," spuse acesta, făcând onorurile mesei cu aleasă pricepere. Da, e un bietom care mi este foarte credincios și se străduiește să facă lucrurile cât poate mai bine Nu uită că îmi datorează viața și, cum ținea la capul lui, după câte se pare, mi-a păstrat o oarecare recunoștință că i-am salvat-o Ali se apropie de stăpânul său, îi luă mâna și o sărută Oare v-aș cere prea mult, nobile Simbad, dacă v întreba cu ce prilej ați făcut faptea asta bună?" întrebă Franț. E o nimica toată," răspunse gazda. Se pare că ștrengarul dăduse târcoale pe lângă haremul beiului din Tunis mai mult decât se cuvine să o facă un flăcău de culoarea lui. Așa că beiul l-a osândit să-i se taie limba, mâna și capul. În prima zi limba. În a doua zi mâna, iar în a treia zi capul De mult îmi tot dorisem să am în serviciu un mut Am așteptat să-i se taie limba și i-am propus beiului să-mi în schimbul unei minunate puști cu două focuri Pe care mi se păruse în ajun că el o dorise din toată inima Înălțimea sa șovăit o clipă, atât de mult ținea să sfârșească odată cu bietul flăcău dar am adăugat pe lângă pușcă un cuțit englezesc de vânătoare cu care știrbi să-mi ia înălțimii sale. Astfel că beiul se hotărâ să-i dăruiască mâna și capul, dar cu condiția să nu mai calce niciodată prin Tunis. Recomandația lui însă nu mai avea niciun rost. Oricât de departe ar zări nefericitul de Ali coastele Africei, se ascunde în fundul calei și nu mai poate fi scos de acolo până când această a treia parte a lumii nu-i dispare din fața ochilor. Franț rămase o clipă tăcut și gânditor, întrebându-se ce trebuia să creadă despre cruda voioșie cu care gazda-i povestise faptele. Desigur că, asemenea, prea cinstitului marinar al cărui nume l-ați luat și dumneavoastră vă petreceți timpul călătorind. Spuse el, schimbând vorba Da, e un legământ făcut într-o vreme când nu-mi trecea prin minte că îl voi putea îndeplini zâmbine cunoscutul. Mi-am făcut câteva asemenea legăminte și înădăjduiesc că le voi îndeplini pe toate, unul după altul Deși Simba drostise cuvintele acestea cât se poate de calm În ochii lui se ivise o licărire de o cruzime neobișnuită Ați suferit mult, domnule?" îl întrebă Franț. Simbat tresări și îl privi fix. După ce vedeți asta?" întrebă el. După toate," răspunse Franț. După vocea dumneavoastră, după privire, după paloare și chiar după viața pe care o duceți." Eu? Eu duc cea mai fericită viață din câte cunosc, o adevărată viață de pașă. Sunt regele creațiunii." Dacă îmi place, rămân într-un loc. Dacă mă plictisesc, plec. Sunt liber ca pasărea și amari picaia. Oamenii din preajmă mi se supun la un semn. Din când în când îmi place să-mi bate joc de justiția omenească, răpindu-i vreun bandit pe care îl caută sau vreun criminal pe care îl urmărește. Și apoi, eu am justiția mea pentru faptele de mai mică sau mai mare gravitate. Justiție fără amânări și fără apel, care o sândește sau iartă și căreia nimeni nu îi se poate împotrivi. Dacă ați fi gustat viața mea, nu v-ați mai fi dorit alta și nu v-ați mai fi reîntors niciodată în lume, afară de cazul când ați fi avut cine știe ce plan măreț de dus la îndeplinire. O răzbunare de pildă, spuse Franț. Necunoscutul își aținti asupra tânărului una din acele priviri care pătrund în străfundul inimii și al gândirii De ce tocmai o răzbunare?" întrebă el Pentru că aveți întru totul înfățișarea unui om prigonit de lume și care are o răfuială cumplită cu ea." Haș, de unde?" râse Simbad, în felul său ciudat, arătându-și dinții albi și tăioși N-ați ghicit!" Așa cum vedeți, sunt un fel de filantrop și poate că într-o bună zi voi veni la Paris ca să-i fac concurență domnului Aper sau omului cu mântăluța albastră. Și va fi prima dumneavoastră călătorie la Paris? Din păcate, da. Par o ființă cam lipsită de curiozitate, nu-i așa? Dar vă asigur că nu din vina mea am întârziat atâta. Într-o zi sau între alta... O să se întâmple și asta Și credeți că veți veni curând la Paris? Încă nu știu, depinde de împrejurări supuse unor socotel nesigure Aș vrea să fiu și eu acolo când veți veni Aș încerca pe cât îmi stă în putere să vă răsplătesc ospitalitatea pe care mi-ați oferit-o din Belșug la Monte Cristo Voi primi cu mare plăcere invitația dumneavoastră, răspunse gazda din nefericire însă, dacă am să viu, voi veni poate incognito. Între timp, cina aproape se sfârșise și îi părea că nu fusese servită decât pentru Franț, căci necunoscutul abia dacă atinsese cu vârful buzelor două din felurile embelșugatului ospăț pe care oaspetele neașteptat îl cinstise din plin.